A Hurok projekt rövid története. A nukleáris technológiához kapcsolódó forradalmi lehetőségek a II. világháború végére váltak láthatóvá. Egyértelmű lett, hogy az átfogó fizikai alapkutatások számos áttöréssel szolgálhatnak mind a hadsereg, mind a civil lakosság számára. A Szovjetunióban a magnetron hatás látszólag véletlenszerű felfedezésével, Megszülettek a mágneshajók, melyek forradalmasították a közlekedési part. Az ilyen jellegű felfedezések igazolni látszottak, hogy a kiterjedt kutatás kifizetődő. Nagy számú kísérleti kutatóprogram indult Svédországban, többek között a magfúzió területén is. Az ötvenes évek elejének úttörő napjaiban születtek meg a kormány tulajdonában lévő és általa működtetett részecskegyorsító tervei. Hamarosan kiderült, hogy a világ legnagyobb ilyen jellegű létesítménye lenne, még a néhány évvel korábban, nevadában áttadott építménynél is erősebb. A projektet a Magas Energiájú Fizika Kutatóintézetének nevezték el, de gyakran hívták Malarői Létesítménynek, vagy egyszerűen csak huroknak is. 1961-ben kezdték építeni, a munkálatok nyolc évig tartottak. Az újonnan alakult richenergi azaz a Nemzeti Energiaügynökség működtette, és nagyjából húsz kutatócsoport, összesen 129 tudóst és egyetemistát foglalkoztatott. A kiszolgáló személyzettel együtt a létesítménynek végül több ezer alkalmazottja lett. A hurkot 1969-ben adták át, és 1970 júliusában tartották meg benne az első kísérletet. Az évek alatt folyamatosan növelték a létesítmény kapacitását, és 1994-es leállításáig a hurok a világ legerősebb gyorsítója maradt. A könyv illusztrációi saját generációm malarói gyermekkorára fókuszálnak, és a környezetre, amelyben felnőttünk. Ahogy magát a létesítményt, annak gépeit és egyéb technikai vívmányait is igyekszem részletesen bemutatni. Rengeteg saját feljegyzésem és fotóm készült, ezek adták a leírások és illusztrációk alapját, emellett gyártóktól, és alvállalkozóktól kapott dokumentumokból dolgoztam. Átnéztem még jó pár a Hurok projekthez tartozó felvételt és dokumentációt is, amiket a Rikssenergitett elérhetővé. Munkám során nem törekedtem a projekt felemelkedésének és bukásának objektív és pontos ábrázolására, sokkal inkább személyes, szubjektív és néha egyszerűen csak szórakoztató módon szerettem volna bemutatni hogy a projekt és a riksenergi milyen hatással volt az emberekre és a vidékre, és hogy milyen jó volt ebben a környezetben felnőni. Néha egy-egy kitekintés erejéig elhagyom malárőarnát, Arnát, hogy megmutassak más helyeket és emlékeket is, melyek szerintem illenek a könyv hangulatához és hangvételéhez. Az általam elmesélt történetek nagyrészt saját magam és mások emlékeire támaszkodnak, Kiemelt szerepet kapott bennük gyermekkori barátom, Ola, akinek szinte eidetikus memóriája van, és a legapróbb részletekig fel tudta idézni az iskolai történeteinket. Végtelenül hálás vagyok neki hozzájárulásáért a könyvtartalmához. Simon Stolenhag, Kungsberga, 2014 tavasza.